На ранок вони заснули і прокинулось пізно. А може то нещури, а таки новожахівська начиста сила не давала їм спати вночі. І заспокоїлись, коли у темряві грудневого ранку почали співати півні. Недарма це згубне місце назвали колись місто Жахів. недарма покійна Мар'яна, аби тільки не ночувати тут у друге, дреминула звідси світ за очі і знайшла свою погибель. Встали по десятій. Було тихо. Ніхто не топцював по підлозі порожніх класів, ніхто не сидів у капцях, і мишачих слідів також не було. Облиш, Ларисо, ти мов курсистка, що вирощить від мишей. Мишачої істини зараз не шукатимемо. Ходімо звідси, збирай речі. Марія Васильовна буде об одинадцятій. Домовили, що Риженко піде до Козових сам, щоб Лариса не викликала у хворої дівчинки непотрібних асоціацій зі співробітницею, яка не вберігла картину від її осквернення. Лариса лишилась журналом і чашкою чаю в кафе з гучною назвою Монтмартр. А Риженко вирушив до Козових. Його не було довго, і Ларисі набридло чекати. Риженко все не йшов. Їй набрид цей Монтмартр. Хто це здогадався так назвати кафе в Новожахові? Втім, що таке Монтмартр? Якщо подумати, не більше, ніж пагорб, на якому здавна селяться люди. Скоро перша. А їм ще до комбінатного. Знову доведеться їхати в приватному авто. І то Сашко з'явився з пакунком під пахвою. Він задоволений. Операція «Козова» пройшла успішно. І саме тому, що Лариса з Чеканчуком дали йому дуже докладний звіт про свою попередню поїздку, не забувши навіть, здавалося б, другорядних деталей. Отже, від самого початку батьки прийняли його непогано, але до Любоньки в залу не пускали. Та він зумів переконати їх у найкращих намірах фундації – Співробітників, які були в них минулого разу, пограбували. Але вони не звернулися до міліції, бо тоді Козових могли б змусити платити податки з тих грошей, які вони отримали від фундації. Це дуже привернуло Козових до нього, і вони пустили його до Любеньки. Він сказав дівчинці, що всяке бидло настільки заздрить їй, що навіть коїть злочини, аби їй нашкодити – Найбільше в житті люди заздрять не грошем і не славі, а обдаруванню. Любинка посміхнулася цим словам, і він зрозумів, що таке вона могла чути від Мар'яни. А її доробок і справді грандіозний, навіть незважаючи на всі самоповторення. Ти, я бачу, щось уже отримав у подарунок. Женко зітхнув. Не отримав у подарунок, а придбав за власні гроші. За скільки? За те, що мені заплатив твій шеф за мою роботу на тебе. За сто умовних. Ти псуєш бістові клієнта. Він більше п'ятидесяти платити не дозволяє. Але ж то портрет Мар'яни? Покажи. Покажу, звичайно. Але спочатку глянь на цей жахливий трофей. Іриженко дістав зі свого портфеля пошкоджену муку жінки. Лариса сховала той шмат полотна, бо хлопець біля... Шин квасу почав прислуховуватися до їхніх розмов. І що то за люди, що сидять у кафе мало не півдня? Давай візьмемо в нього ще щось, сказала Лариса, і Реженко замовив по 50 коньяку. За успіх даного етапу пошуку істини. Ти адресу в комбінатному не забув запитати? Не забув. «Але давай спершу вип'ємо за мій перший досвід пошуку істини в польових, а не кабінетних умовах. То ви з Чеканчуком уже давно в цьому вирі». Бармен приніс дві чарки коньяку і шоколадку. «За мою покупку». Підняв чарку риженку, розгорнув картину і поставив її на столику біля стіни. На портреті Мар'яна сиділа біля якогось столу на тлі вогню. В неї був інший колір очей і волосся, інша форма рук – Її руки були чи не то манірно, чи то хворобливо вигнуті, і на лівій був стилізовано великий перстень, а в правій пензель. Її обличчя було негарне, хоча насправді Мар'яна була фотогнічною красунею, але то була достеменна Мар'яна, незважаючи на одержимо перекрилене обличчя, і бармен, що обслуговував їх, сказав: Я пам'ятаю цю жінку, вона теж довго сиділа тут. Очевидно, теж чекала маршрутку на комбінатне у другій. Завдяки несподіваній підкасті Бармена вони встигли на маршрутку, а то б чекали до четвертої і за годину були на знайомій досліз комбінатській залізничній станції, куди їх привезла маршрутка за три гривні. Перш ніж шукати Марію Підгубну, що жила на вулиці Маршальській, 12, вирішили знову підійти до тої диявольської платформи, де загинула Мар'яна, де зірвали і потоптали її поминальний вінок, де вкрали любини картини, одну з яких так жахливо усквернили, а потім підкинули юні хворі художниці. Пішли по Віадуку і ще на сходинках, які вели до тієї платформи. Побачили шмат ряднини на стовпі, де був поминальний вінок. Їх охопив жах, і якусь мить вони не знали, чи йти туди, чи бігти звідти, і завмерли на сходинках. А Лариса вчепилася за Рженкового рукава, але потім каже Ходімо, подивимось, що воно є. Шлях до істини, здається, йде через шизоференічну маячню або взагалі через пекло. Чим ближче вони підходять до того ліхтаря, тим більше предмет на держаку для пропорця нагадує неряднину, а шматок сирого м'яса. Але то таке ряднина, верніше, полотно, яке Риженко знімає і подає Ларисі. То спотворена картина Любеньки Козової з її вогняного циклу «Стара жебрачка». З тих, що було вкрадено тут, на цій платформі, ввечері 26 листопада цього року. Вони сідають на розбиту лавку, пакують стару жебрачку в целофановий пакет разом із мукою жінки. «Давай ще якось замаскуємо твою картину, Сашику». Очевидно, людина із картиною під пахвою викликає у когось маніакальну лють. Вони пакують Мар'янин портрет у Ларисину дорожню сумку, розкривши її на більший обсяг, ніж це потрібно для невеликої кількості її речей. «Тут нам зараз треба не шукати всіляких підгубних, а звернутися до міліції. Викласти усі факти і про вінок, і про вкрадені картини, і про все інше». Ці події пов'язані, тут вже немає сумніву, із загибелю Маряни все це також пов'язано, тільки як? Якби обережно вистежити, щоб не налякати того маніакального злочинця, що ходить сюди, вочевидь, мало не щодня, це точно не професіонал, це дилетант, а найшвидше якийсь психопат. Але ж ми його не вистежимо, Ларисо. Тим більше тебе він уже знає. Це якби і правда, міліція. Ну то ходімо до міліції. Тим більше навіть Біст мені сказав не боятись звертатись до поліції, якщо це стосується правди про Мор'янину смерть. Але ж там нам скажуть, чому ви з Чеканчуком не звернулися із заявою про крадіжку картин минулого разу. Не звернулися тоді, зате звернулися тепер. А що, люди несуть відповідальність, якщо не заявили про крадіжку? А хто їх знає? Я ніколи не мав з ними справи і сподіваюсь не мати до кінця своїх днів. І тут Риженко з Ларисою здалося, що в міліції вони бояться ще більше, ніж тої психопатичної істоти, яка краде картини, паскудить їх і цілком можливо штовхнула на реки Мар'яну Хрипович. Ще якби тут був Чиканчук, в нього більший досвід. Він їх непогано змалював у своїх вирваних руках. І з цими місцевими він познайомився, коли забирав Мар'яну. От якби він тут був. Але що ми робимо далі? Тут холодно. Вони встали, пішли по коліях до станції. Сірий грудневий день почав чорніти. Скоро буде ніч. Сьогодні 21 грудня. Завтра 22. Найкоротший день, найдовше ніч. Я пропоную, сказав Риженко, все-таки розшукати Марію Підгубну і відвідати її під виглядом, що ми хочемо переночувати у неї, хоча таємниця, можливо, і не там». Між іншим, мати Козова мені сказала, що її адреса є на вокзалі. Жінка дуже бідує і всюди рекламує своє жалюгідне джерело прибутку. Гаразд, нам треба ж десь переночувати. Сьогодні ми вже не поїдемо додому. Вони зайшли до комбінатського вокзалу з датою 1908 на фасаді, де було повно людей, що штовклися біля каз або сиділи чи лежали на смердючих лавках. Підійшли до жінки, що пропонувала пасажирам пресу. Переважно, то були газети поганої поліграфії, де дівки тримали руками свої величезні цицьки. Вони запитали в тої жінки, чи не знає вона, де б можна було переночувати в їхньому місті. Вони тут проїздом. Жінка відповіла, що можна дати адресу, але десь тут був хлопчик, син хазяйки. Він би їх і відвів до теплої, чистої кімнати. «Це на Маршальській?» – запитав Реженко. «Так, а ви вже бували там?» «Нам порадили». «Ну і добре, а ось і Юра». «Іди сюди, дитя! Цього вечора тобі пощастило!» У Лариси розв'язався шнурочок на черевику, і вона нахилилася зав'язати його. Ці шовкові шнурки – просто мука. Поки возили машиною, було все гаразд. А от почали ходити пішки, і почалися проблеми. Реженко зробив крок на зустріч хлопцю років 12 і приязно сказав йому. «Ти хазяїн?» Ну то скільки коштує твоя кімната? У нас всі умови, завчено тарахкотить хлопець. Окрема кімната, велике ліжко, якщо треба, нагріємо теплу воду. Лариса нарешті впоралася за своїми шнурками. Підвелася і наблизилася до свого супутника, що розмовляє з хлопцем. Звичайний собі хлопець у старій курточці і розбитих черевиках. Чи вона десь бачила його? Та ні, здається, не бачила. А він, коли раптом побачив Ларису, завмер і замовк. А потім рвучко кинувся до виходу в бік колей і миттєво зник. Куди ти, Юро? крикнув Ржиненко, але хлопець зник так хутко, ніби й не було його тут.